Na karibu mpenzi msikizaji kufuata tarifa ya habari ya mchana waleo kwanza miongoni mwahabari tuwizo kwa andalia. Laisi wa Burundi atangaza kwa wa staffu kupewa huduma ya afya ya magonjwa yote. Na umoja mataifa wahimiza watu wote kungana katika kupiga vita virusi vya corona vinafdo itikisa dunia kama sehemu ya kuadhimicha siku ya amani duniani. Na nchini Uganda... Baadhi ya mashare tia kukabiliana na virusi vya corona yaanza kulegezwa. Kuna haya bila shaka na mengine mpeze msikizaji. Mitambo inaungozgo na Ino Sabi Monimana hapa studio ukonami Lomualdeni wa Yuvuze. Nejo Isanganiru ni kiboko yao. Habari Kamiri. Tarehe 21 septemba kila mwaka ulimwengu unadhimisha siku ya kimataifa ya amani katika tangazo la shirika la umoja wa mataifa yuwen. Wanatorea wito watu wote duniani kungana ili kupambana na virusi vja corona vinafjo itikisa dunia. Sisi sote tunadui mwmoja hakuna sababu ya uhasa matangazo hilo lazungumzia. Kaulimbiu ya mwaka huu ni sote kwa pamoja tujenge amani. Na laisi wa Burundi ya meto wa shiria ya muongozo wa kutibu wa wa staff Sheria hiyo inafafanua kuwa wa staffu watalipiwa huduma ya afya ya magonjwa yote. Hata hivyo, hatuwa hiyo haiwa husu wa staffu wanao na katika mashirika mengine ya uhifadhi wa jamii. Mawaziri wa tatu ambao ni waziri wa afya, wa fedha, pamoja na waziri wa muanai usika na moshikamano, ndiwa wanausika na utekilezaji wa Sheria enyewe. Na kutoa fidia kwa mfanya kazi ya kazi kinyume na shiria kulikuwa suara tete mahakamani nchini burundi. Kitabu cha shiria ya kazi kimeweka hatua zinazo chukuliwa maajiri, alie kataa kulegesha kazi ni maajiri wa alie nyanyaswa. Hayo yamechomoza mechomoza jumalilopita katika kikao cha bunge wakati wa kujadili marekibisho ya kitabu hicho. Waziri wa kazi ya natuolea wito wafanya kazi kutambua shiria, zinazo warenga. Tarifa kamili na jando die ilakozi. Akeleza sababu zizo fanya sheria usika na kazi na wafanya kazi kurekebishwa Waziri wa kazi na wafanya kazi domine banyangimbona ajulisha kuafidia ya kufutua kazi kinyume na sheria ilikuwa inareta shida katika mahakama kwa mujibu wa mbunge bede nyandwi. Kuna wanao chukua muda mrefu ilikutendea haki wafanya kazi wanao kazi na kwa mujibu wake wazili wa kazi na wafanya kazi domine banyangimbona, sheria hiyo inaohusu kazi inaorekebishwa inaandalia faini kubwa ili viongozi wa wafanya kazi watende wanaokubaliwa na sheria bila kufukuza wafanya kazi kinyume na sheria. Ingawa ameongeza kuwa katika mashirika binafsi hali hiyo inaendeswa na muna nyingine kwa sababu wao wanaweza kutorejesha wafanya kazi wawo. Muswada huo wa sheria, uriidhinishwa alhamisi na baraza la bunge. Naam, tukilejia kidogo kwenye sekita ya asya ni kwamba watu miambili themanina wawilindewa mekutuwa na maamukizi ya virusi vya corona tangu kuanzishwa kwa kampeni ya kupima virusi hivyo mwezi Julai hadi tale kuminatisa septemba. Takuimu hizo zinazo torewa na wizara ya afya, zinaeza pia kuwa sampuli zaidi ya 30 na moja zilipimwa. Hadi sasa watu 10 ndio wanalazwa hospitalini. Mmoja akielezewa kufariki kutokana na virus hivyo. Huku watu wanaokadiriwa kuwa 473 wakifamika, wakifamika kupatwa na maambukizi nchini kote. Kampeni hiyo iliyoanza tarehe 6 Julai inatarajiwa kumalizika mnamo takriban wiki 2, Jijini bujumbura kampeni hiyo inafanyika katika nafasi tatu ambazo ni uwanja wa shure ya ufundi etesika menge, hotel susu sedinil na uwanja wa parokia ya kanyosha. Na serikali inaweza kutoa alidhi bule ama baada ya maripo. Shiria ya alidhi ya mwakilufu moja 1210 mo, moja inafafanua kuwa watu wanaopewa alidhi bule ni wale ambao hawana nyingine sheria yenyewe inaeleza kuwa wale na mamlaka inaeleza wale na mamlaka ya ugavi wa ardhi kulingana na uso wake hata na sehemu inapopatikana mengi katika sheria hiyo na ume nduayo Ibala ya 128 ya sheria hiyo ya ardhi nchini Burundi inaashiria kuwa kutoa ardhi iliyolipiwa ni mafikiano yanayofanywa kulingana na bei yake ama kubadilishwa kwa kitu kingine. Ardhi huwa miliki moja kwa moja ya mwenye kupewa baada ya kuiorodesha katika kitabu ila inadhamiriwa kuwa taasisi husika inaweza kujirudishia ardhi hiyo inapohitajika. Arithi inatolewa na watu wanawitaji kuitumia, watu wanawazimwa ama watu wanawifanya makazi. Kipengele cha miambili ishirini cha sheria hiyo, kinaeleza kuwa alieomba arithi hawezi kuitumia bila ruhu sayataasisi husika. Inapotokea aliepewa kashindwa kuzingatia sheria hiyo, anafukuzwa maramoja bila kutahadharishwa ama kulipuafidia. Aridi za serikali ziko kwenye makundi maine kulingana na mahala zilizomo lakini pia kulingana na ukubwa wake ili kutolewa mtawala mtowaji ni waziri anayehusika na aridhi kwa aridhi za nchini milimani ambazo kila moja haizidi heka 25 mtawala mwingine mwenye mamlaka ya kutoa aridhi ni waziri anayehusika na miji kwa aridhi za mijini zisizozidi heka 1 kwa kila moja rais pia hutoa aridhi ila kupitia sheria inayoidhinishwa na baraza la mawaziri Jambo jingine ni kwamba utoaji ardhi na taasisi husika unaidhinishwa kwanza na jopo la taifa usika na ardhi Commission Fonciere Nationale katika lugha ya Kifaransa. No. Naam taarifa hii ina inaendelea kujiia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizo popo jijini Bujumbura kupitia masafa ya FM 89.7 kwa wakazi na viunga vyake. Eh, wakazi wajiji na viunga viyaki lakini pia walioko ni wanatupata kwa mia na moja. Maduka zaidi ya 30 ya meteketea usikuwa kuwa mukia leo kwenye soko lakavovol kata mayuyu tarafa ni mukike mukowani bujumbura. Chanzo cha uhalibifu huo kinakisiwa kuwa moto leo zuka katika ba mbapo wamiliki waki wameondoka bila kuzima kabisa moto waleo kuwa umewasha. Katibu tarafa mukike na pongeza raia waleo harakia kuzima moto huo. Na Sheria inayo wa viongozi wa idara ya elimu tarafani, ruhusa ya kuhamisha wa alimu kutoka kwenye shule moja kuenda nyingine inasababisha wa alimu kurazimishwa kufundisha masomo tofauti na taaruma yao badala ya kupilekwa kwenye shule zenye vitengo vinafjo na taaruma ya kila momoja. Mufano tarafa ni muyinga kuna wali mafunzo ya hisabati wanao ombwa kufundisha ruha. Katika idara ya ilimu tarafa ni humo waneza kuwa ripoti ya maswara ya kazi hutolewa kwa angazi husika. Zowezi ila kuhamisha wa alimu, ni jukumu la wizara ya ilimu. Tutoke ka, eh, kaskazini mwashariki mwaburundi tuleke kusini mwaburundi ambapo kuendesha ujiasili ya mari ni jambo mogi ya linawa saidia mwanamuke kujiendeleza na kuendeleza familia yake ni maelezo yake yao baadhi ya wanawake wanaofanya biashara ndogo ndogo eneo la Matoonge kwenye makao makuu ya mkoa Makamba mtaji mdogo unaelezwa kuwa mmoja kwa moja mwachangamoto wanayokabiliana nao katika shirika la kiba na mikopo tukitezi mbele linalohamasisha wanawake kudhubutu na kujitosha kwenye nazo ingiza kipato linafahamisha kuwa baadhi ya wanaume wanakuwa kizuizi kwa wanawake wao kushiriki kazi hizo. Kutoka makamba Jerome Hakizimana anaarifu zaidi. Okorahakunyu kararandiye abana bakajya. Gloriosa Kayobe anamnyaka zaidi ya na 25 akiwa anafanya kazi ya kuuza dagaa zjulikanazo kwa jina la Mwanza Nyanya blenga lenga na vinginezo vingi vya aina hiyo anaeleza kuwa kazi hiyo ndii namtunza na kumtunzia familia kwa kukidhi mahitaji yake karibu yote nirahisi kwangu napata chumvi chakula watoto wakala hakuna vingine haribindi igira divine Ni mwenzaka na yeshulikia papo hapo Anasimulia kwa nini liamua kuanzisha biyashara hiyo reja reja Niliwona wengine wali wanza kuchuza wakipata faida Hivyo nami ni kakopa mtaji na kuanza biashara hii Ninapata hela za mafuta ratai, kweli tulajabu. Mtaji finyu ni badhi ya changamoto walizonazo katika hiyo biyashara yao Haifurahishe kutegemea kila wakati akuleteacho mme wako Haki kupa mtaji fanya kazi tunawamba tupewe mtaji nasi ziendelee. Bikorimana Ernest ni mwanaume tena ile na mke anasema kulidhishwa na kina mama wanaovunja uoga kwa kwanza kufanya biashara ndogo ndogo ambayo mara nyingi uchangia sana katika maendeleo ya familia Hata hivyo, anawashauli ya kinamama wanao jimu ambafai maratu badia kuona kuwa mepiga hatu wa kiyuchumi na hatimai kuto eshimu wa mezao. E, kuna waki wanao wakitajirika na kutharawitharawu wa mezao. Katika shirika la kujiwekea akiba na kupea na mikopo tuitezi mberee mikrofinasa trafani makamba ambalo katika majukumu yake kuna kuimiza mama kutafuta nini wakifanyacho kwa ajili ya maendeleo yao. Kiongozi wake ni hebuwa yoflohansi ya umizu anakuwepo tena kwa wame ambao wanakuwa vizingiti kwa maendeleo ya wakezao. Kuna kipindi mume anaona kuwa mkiwake mekabiliana na maendeleo. Hivyo akamnyanyasa na kumnyanganya pesa zaki kwa nguvu eti atakapo kuwa tajiri hata tena. Sio hivo. Zuena irakoze kiongozi wa tarafa makamba yeye atolea wito wakina mama hao kujiunga katika mashirika yao. Ili wawe miongoni mwa watakao unwa mkono na banki ya kinamama ni kiripote kutoka mkwani makamba Jerome Hakizimana kwa niyaba ya Rejois Anganiro Shukran Jerome Hakizimana kwa tarifa yaku Katika michezo timu ya amikari ilichukua nafasi ya kwanza katika mashindana ya kitaifa ya mpila wa wavu, volleyball Kwa timu ambazo zilichezea jejini bujumbura Ni baada ya kuhicharaza timu ya Gakosmosi Seti Tatu Bila Kwa timu zizo chua na mkua ni gitega timu ya asikali polisi rukinzo ilitawazwa ubingwa baada ya kuifunga timu ya asikali jeshi muzinga seti, tatu bila. Katika soka mashindani nao ya daragi ya la kwanza ya likuwa wiki ya tatu mwishoni mwa gyuma. Mengi zaidi na mwanamichezo mchezo wetu jamalivya nengenda kumana. Michuano ya mashindano ya soka, daraja la kwanza, ilishudiwa mwishoni mwa wiki katika wiki ya tatu. Siku ya hijumamosi kwenye wanja inuari, timu ya burundi sport dinamike ilicharazwa na timu ya rezerefa bao moja bila. Kwenye wanja ngoma mkwani gitega, wenyeji flambodi santre, walitoka sale tasa na timu ya Eglenor de Fighters kutoka mkwani makamba. Wakiwa mbele ya mashambiki wao, wenyeji mesa jengozi, walilazwa na olimpiki star mababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab bao mawili kwa nunge jana ijumapili kwenye uwanja Intwari majira sasa baonusu, timu ya Bujasa City ilichalaza muzinga bao moja bila kwenye uwanja huo huo majira saa 10 timu ya Intasar na timu ya Askari Police Lukinzo zilitoka sare ya bao moja, kwa moja kwenye uwanja unaopatikana Tarafa ya Uganda Wenyeji Bumamuru walilazwa na Royale magoli mawili kwa moja na kwenye uwanja katwaa loti timu ya Kayanza United ikaime Atleti kwa akademike magoni matatu kwa anunge Na mutanange ambao ulikuwa unasubiriwa na mashabiki wa soka Uli lindima kwenye wanja ingoma Ambapo wenyeji musuongati walifanikiwa kuhiraza vitalo kwa magoni mawiri kwa moja Habari nyingine iliogonga vichu vya habari za michezo mwishoni mwawiki Ni mashindano katika mpira wawavu volleyball Ambapo kwa timu zizo jijini mujumbula timu ya mikale iliichalaza ga cosmos seti tatu kwa anunge na kwa timu zilizochezea mkoani Gitega ni kwamba timu ya Askari Jeshi Muzinga haikufuata dafu mbele ya timu ya Askari Police Rukinzo kwa gucharazwa seti tatu bila Habari za kimataifa Na katika habari za kinu mataifa Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ametangaza kulegeza masharti ya kudhibiti ugonjwa wa corona kwa kufungua mipaka ya kimataifa na kuruhusu watalii kurejea. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, raia wa Uganda wanaorejea kutoka nje ya nchi watarazimika kujitenga nyumbani kwa muda wa siku 14. Rais Mseven akiutubia kupitia matangazo ya televisheni siku ya Jumapili amesema wageni wanaosii nchini humo wanalazimika kufanya vipimo vya corona saa 72 kabla ya kuasili. Nyumba za zimefunguliwa lakini idadi ya waumini imetakiwa kutozidi watu sabini. Daima na shirika la la Uingereza BBC ni kwamba jumla ya majeneza 27 yaliyozikwa zaidi ya miaka Elufumbili miatano ya mefukuliwa na wanaakioroji ya katika makabuli ya zamani nchini misri. Majeneza hayao ya lipatikana katika kisima kipya kilicho gunduliwa katika eneo moja takatifu. Liloopa huko sakara kusini muamuji mkuu wa kailo. Majeneza kuminama tatu ya ligunduliwa mapema mwezi huu. Lakini mengine kuminama nene ya lizaidi ya mepatikana maafisa wa Ugunduzi huo unasimekana kukulia. Na watara mkua mkubwa zaidi kuwahi kufanyika. Mwisho kabisa wa tarifa ya habari ya mchana waleo. Shukani kwa wewe ambayo mentega sikiru tangu mwanzo hadi mwisho. Shukani pia kwa fundimitambo ino sabibo ni mana. sauti yangu kufikie pali popote ulipo kutoka hapa studio mimi ni omwade niyo ya bivuze na kutakia kila raheli.